Стріли хмарою летять через річку, але чи то розучилися стріляти Бенедиктові лучники, чи то очі їхні перестали добре бачити, жодна стріла не влучила в ціль. Гінці стоять, мов, заворожені, бояться втікати в укриття, бо під час втечі якась випадкова стріла може зачепити. «Тягніть їх назад!» – звелів Теодосій. Він уважно спостерігав і зрозумів, що угорські лучники щадять своїх товаришів. Бенедиктів наказ виконують, стріли пускають, а не хочуть влучати. «Вірно роблять», – зауважив Теодосій, коли полонених привели до нього. Полонені дико озиралися, близько тулилися один до одного. Вони думали, що їх навмисно підставляли під стріли. А тепер, коли повернулися неушкодженими, порубають мечами. Їм про це говорив Бенедикт, коли посилав уночі. «Іди обережно, не пійматися, схоплять, замордують, нулі руки відрубають, ніс відріжуть, язик вірвуть». Навірно, смерті йшли гінці, прощалися з товаришами. І вже так тихо повзли, так прислухалися, так хотіли до світанку бути далеко, що, здавалося, прослизнуть непоміченими. Але обох зловили галичани неподалік від кріпості. Тепер уже, певно, почнуть відрізати носи. Так і буде. До цього чорноокого скудлатою бородою смерда прибіг молодий галичанин і голосно почав вигукувати. Очевидно, він і буде різати в нього і ніж стерчит за поясом. А, може, мечем носи повідрубує? Вони не розуміли, що Іванко розповідав Теодосієві, як сьогодні вранці в лісі на Звенигородському шляху галичани побили ворожих кіннотників, не пустили їх до Дністра, захопили полонених. Вони на конях, а ми піши, коли всі Іванко, вислідили, як вони їхали, і з усіх боків здовж дороги оточили. Куди не тікають скрізь наші, ловлять. Іванко хапався за меч, розповідаючи про бойові пригоди. А переляканим полоненим здавалося, що він буде відразу сікти їх. Але ні, ніхто на них не звертає уваги, не б'є. «Що з ними робити?» – питаєте Одосів Іванка. «Чи вони винні в тому, що Бенедикт творить? Хіба вони самі полізли на нашу землю, їх король сюди погнав?» — Вони такі ж, як і наші люди. — А ну, покажіть руки, — сказав він по-угорському, звертаючись до них. Полонині зраділи, почувши рідну мову, і показали почорнілі, порепані долоні, мозолі на шкорубких пальцях. — Ти, хто такий? — спитав Теодосі Високого. Той швидко-швидко залопотів, послужливо посміхаючись, виблискував білими зубами. Каже, що за селище у якогось боярина угорського «Закуп» кивнув Теодосі Іванкові. Такий же, як і ми, ніби посуворівшись, спитав у нього. «Діти, є?» Угрин так зрадів, що забувши про моту, скинувся до Теодосія і збив з ніг свого товариша, міцно прив'язаного до нього. Коли товариш підвівся, він показав два рази над землею, нижче, і вище. Двоє, чи то запитуючи, чи то роздумуючи, сказав Теодосій. Підбадьорений Угрин, діставши можливість порозумітися рідною мовою, засипав Теодосія запитаннями. Чи не вб'ють, чи скоро відпустять, чи годуватимуть. Теодосій махнув рукою, заспокоївши в угрю. Ідіть, там вас нагодують». А коли вони вийшли, поскаржився Іванкові, «Що з ними вдієш? Пусти до своїх побіжать. А може, не побіжать?» На ці міркування Іванко нічого не міг відповісти. Він не знався на цих справах. Та чи знався на них і Теодосій? Одне тільки вони серцем відчували. Такі ж прості люди, які вони, ці Бенедиктові вояки. І зла? не мають на галичан. Рано чи пізно, а Бенедикт мав неодмінно зібрати свої сили, мусили посходитися до Галича усі його воєводи з своїми загонами. І це сталося на сьомий день у Блогі. Хоча жодного гінця з не пропустили галичани, усіх спіймали, а все ж до воєводу в волостях дійшли чутки про події в Галичі. Порозумівшись між собою, вони почали поволі посуватися до Галича, щоб затиснути повсталих у лищата. Зранку налетіли вони з двох боків, з Венигородського шляху і з Коломийського. Гадали приголомшити раптовим ударом, але й Теодосій не барився, влаштував на цих двох шляхах таку засаду, якої не чекали бенедиктові воєводи. Найжорстокішою була сутичка на Звенигородському шляху. Іванко з нетерпінням чекав зустрічі з ненависними ворогами. В нього визрала невідступна думка. Самому особисто помірятися силою з воєводою, на мечах зійтися з ним. Ще не розвіялася вранішня прохолода, як на шляху з'явилися угри. Сховані в лісовій гущавені галичани побачили перших вершників. Були то не дружинники, які йдуть, звичайно, попереду, щоб перевірити, чи немає противника, а їхав сам воєвода. Він зухвало зневажив усі перестороги. «Із смердами воювати!» – хвалькувато реготався він. «Я їх порозганяю, як собак!» Іванко зраділо ж затрусився, є нагода з воєводою щепитися. Галичани були піші, вони мали небагато коней, за те, які це коні із судиславової стайні, адже погосподарювали там смерди, як хотіли. Іванко взяв собі найкращого коня, і як тепер він знадобився. Іванко швидко надумав, що робити.